Nem. fogom Én csak boltba járok, sajnos kocsbában már nem. Nem. Kejfel Elég. Mial a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mik már! Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people right on As a power to the, to the people. people, Eric Burden of. Uh, Ma 2020. szeptember 30-a van, amiből az következik, hogy holnap már nem lesz szeptember. A pontos idő 2 perc múlva lesz 48. 93 perc van hátra még a TV műsorosított Kejfe Jancsi. Valami ami az elmúlt időben a legaktívabb periódus volt, hogy az utolsó negyed órát már hát, elszokták lazsálni független attól, hogy majd ott egy támogatott tartalom lesz. Borult ég és 11-2 fok várja azokat, akik kiszabadulnak a lakásukból. Hát ugye egy 8 után Tóth Csabát kapcsolom, 8 óra után Sorbai Ferenccel beszélgetek még egyszer. Mohács, majd egy támogatott tartalom, 39 környékén, Cirkusz. Most tehát mindjárt van durván 35 percünk arra, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnénk, amiről akarunk. Vagy az így a világán semmiről se beszélgessünk, mert semmiről se szeretnénk, és semmiről se akarunk. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven oliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott reggeli műsora, amely tele van termék termékmegjelenítésekkel. 061-877, 0877, 061-877, 0877, figyelek a vami Leget, kívánok. Az jutott nekem a fejemben már napokkal ezelőtt, hogy vörös keresztet miért nem lehet belevonni ebbe a tesztelési folyamatokba vajon? Vagy annak a, a, a meglévő embereit, autóit, meg akármiljeit. Halványilag ha bőzőb nincs. Én csak ezen elgondolkoztam, hogy ez egy, egy országos lefedettségű szervezet. Mindenhol vannak idodáit, tehát a fővárosban is majdnem minden kerületbe. Vannak embereik, vannak járműveik. Miért a mentő szolgálatot kell ennyire terhelni ezzel? Hát valószínűleg azért, mert a Vörös Kereszt az nem állami szervezet. Hanem? Hát tartok tőle, hogy az egy államtól függetlenül működő szervezet. De lehet, hogy tévedek. Hát, hát nem tudom. És? Mondom, neked csak Értettem. Akar. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Mondja, legyen szíves, mi a véleménye, hogy a színművészeti egyetem is kancellárnak egy magasragú katona tisztett ki neki, mint a korházatból a katonai parancsnokot. Hát én egy fokkal lényegesebbnek tartom, mert nem tudom még, hogy ez az illető, mennyire lesz majd ott katonás, hogy 29-én, tehát az elsőjei határidő előtt másodpercekkel lecserélnek egy kancellárt egy másikra, ez annak a bizonyos oktatás intézménynek az elfoglalásának a része, hogy aztán, hogy az illető pont katona annak a jelentőségét én egyelőre nem látom, később majd kiderül, ott a színházi és filmművészeti egyetemen a nemzetközi helyzet az mindenféleképpen fokozódik. Hát, hogy most már pintért az egészségügy átalakítására, és különböző ilyen nem szakembereket neveznek ki a területekre. Jó, hát ami, ami a kórházakban lévő kórházparancsnokokat illeti, ezzel kapcsolatban a kórházakban egyáltalán nem volt negatív vélemény. Tehát azt lehetett látni, hogy ezek az emberek ott nagy kárt nem okoztak, én egy-két kórházról konkrétan tudok, nem ők feljogosítva, hogy ezekkel kapcsolatban elmondjam az információimat, nem is hiszem, hogy ezért osztották meg velem, de ott egyáltalán nem panaszkodtak ezekre az emberekre, sőt azt mondták, hogy a rend, nemcsak hogy a rend megteremtésére, hanem adott esetben például a látogatóknak a fegyelmezésében, vagy a kórházba menőknek a fegyelmezésében a szónak abban az értelmében, hogy járványhelyzetben hogyan kell viselkedni, kifejezetten hasznosai. El. Igen, de hogy különböző területekhez mégis nem csak embereket neveznek ki, én említettem az átalakítás a pintére, mikor van egészségügyminiszter, államtitkár, magasan képzett egészségügyi. Igen, ember. de ott viszont azóta elhaltak a hírek, hogy az egészségügyi reform ilyen mértékben tartozik a belügyminisztériumhoz. Tehát ezek húsz a hírek voltak, amelyek egy időben viszonylag gyakran jelentkeztek, és aztán elhaltak. Igen, de érdekes a Igen. Vörös kereszt van, aki többet tud, mint én. Ami egyébként nem nagy kunst. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Gálni vagyok, és azt szeretném elmondani, hogy a Spirit FM-nél az archívumba nem került fel a tegnapi adás. Úgyhogy nem tudom, hogy. Szólni fogok. Szóval. Hát ez az, mert én úgy vagyok ezzel, hogy én reggel mindig meghallgatom az műsorát, a tévébe is, meg a rádióban, és ha nincs alkalmam, akkor este. Ugye visszanézem, és elmentem, és Szólni nincs rajta utolsó, a 28-ai, a szeptember Értettem. 28. Köszönöm Értettem, szépen. intézkedem. Köszönöm szépen. Azt írja XY, aki férfi, hogy külföldről támogatott szervezet, mármint, hogy a kereszt így van-e, vagy sem, nem tudom, de ez az információ most éppen. Pénteken lesz a Kejfej Ancsi 20 éves, de ha nagy ünneplésre nem is számítok, vagy nem számolok, hétfőn lesz majd az itteni ünneplés, vagy egyáltalán erre nem tudom, hogy mi a jó szó, minden esetre azt gondoltam, hogy megemlékezem róla, hiszen ö, már réges-régóta minden év ajándék, amelyben valaki személyes üzenettel szeretne előállni, akkor ahhoz tud küldeni egy e-mailt, és az e-mailben egy olyan linket, amelyben egy videó van, amelyet saját magáról készít, amint a szövegét mondja, hogy ne csak telefonálni lehessen, hanem képben is lehessen, hiszen van saját monitora a kejfejjelcsének, amit az operatőr, ha megmutat, akkor látni is fogják, ott fogják majd tudni látni ezeket az üzeneteket, ahol most az van kiírva, hogy ATV Spirit, köszönöm szépen. Amennyiben ilyen személyes üzenetet akarnak küldeni, akkor két feltétel van, hogy ez ne legyen hosszabb egy percnél, és hogy legyen szalonképes. Aztán, ha elküldik a Döröpont, pont, tehát doktornak a rövidése dr.fialajanos kukac ra akkor hétfőn látni is fogják. Önökön múlik, hogy akarnak-e ilyen személyes üzenetet küldeni, vagy sem. 061 0877, ez a Kéfe Jancsi Szabad a gazda percek. Szabadok a gazdákok. Bármilyen témában, figyelek! 0618770877 877 -0877. A Magyar, a Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom része humanitárius szervezet 2017 óta hivatalosan külföldről irányított szervezet. Öreget! Öreget kívánok! Én szeretnék olyan panaszom lenne, hogy miért a a, a kártás telefonokkal kapcsolatban lehet szavazni, vagyis nem lehet szavazni, sima hogy hívják, ahol, ki vannak zárva a kártás telefonálók a mindenféle játék nyereményekből, Csak a okos telefonokkal lehet szabadulni. Hát olyasmit sikerült önnek mondani, amiről én nem is tudtam. Ö, mert hogy kár, kártyás telefonról, de honnan szavazni ön kártyás telefonnal? Kár... Hát vannak a televízióban ilyen kérdések, lehet szavazni rá, de csak ilyen online okos telefonon lehet, tehát nincsen ilyen, hogy mit tudom én, ilyen alapdiós telefonálással be lehet szavazni, hogy lehet lenyerni valamit. De a, kárty, de a kártyás, kártyás telefonon, telefon. mit érde? még kártyás telefon az, ami az utcákon volt, ahol be kellett így dugni, és onnan lehet, nem? Lett, nem? Akkor az mi? a kártyás telefon, Igen. a hagyományos gombos telefon, ami be lehet üt ütni, tehát, mit tudom, én az, az alapdias volt, ilyen a szavazás. Uh -huh. Hát, amit veszek, mit tudom, én feltöltök a 30-as telefonomra 1500 forintot, és nem tudok azért 100 forintért betelefonálni mert nem lehet. Hát, Tehát minden online, meg mit tudom én, micsodákon lehet csak beszavazni. Mindezvéle nyereményekre, ilyen van adva, bármilyen szavazás. Hát ha valaki oko okosabb, mint én, akkor majd válaszolni fog nekem erről, hallvány, lila nincs. Na hát igen, én is szavaznák, vagy nyerni akarnák valamit, és nem tudok nyerni, mert hagyományos nincsen ilyen hagyományos betelefonálás. Mit tudom, hogy van, hogy 061 hányra lehet igen. Beküldet, ilyen nincsen. arra, Ott... az ön telefonjával nem lehet betelefonálni? Nem, nem, nem is adnak meg olyat, hogy mire, mire írjuk be, vagy mire szavazzunk, milyen számra, tehát. Mm -hmm. Na, hát úgy gondolom, hát nem okay. érted. Higgyék el, hogy önmagában azért érdemes ide bejönni, mert az ember a problémáknak olyan széles tárházával ismerkedik meg. Én azt hiszem, hogy nekem sok problémám van. És bejövök ide, és kiderül, hogy ha bár nekem nincs kevés problémám, de még annyi probléma létezik, mint égen a csillag. És ezzel egyáltalán nem az előző telefonálót minősítettem, ha valakit minősítettem, az én voltam. Reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Különleges tudakozó, de termék megjelenítés. Szerintem a néni a dominókártyás telefonra gondolt. Tehát nem előfizetése van, hanem dominókártya. Oké, és a dominókártyában nem lehet... Hát egy euh, Így kifejtve az ő előadását, szerintem ő arra gondol, hogy... Én ezt értem, de nem jutottunk be, hogy hogyha ez dominókártya, akkor azzal miért nem lehet azt megtenni, mint a nem dominókártyával, ha már itt tartunk? Én állítottam be, de hogy miért, azt nem tudom. 061877 0877 Sohaj, Sohaj, panasz. Ma, 2020, szeptember 30-án, szerdán, majdnem fél nyolckor. Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm, János! Ne haragudjon, de én nagyon nagy tisztelője vagyok, nagyon régóta. Ezt nehéz elképzelni, de tudomásul veszem, igen. É, sajnos nem csak a saját problémámon szeretnék változtatni és segítséget kérni ön, önön keresztül, azoktól a szellezéki pártoktól, akiknek még nincsenek meg a programjaik. Rengeteg emberről van szó, gyári dolgozókról, akik... Egy olyan eh, körülmények között kellett, hogy befejezzék a szakmájukat, amiért nem keveset tanultak. Én nem akarom bántani senkit a tanulmányaiért, de csak én magam hét évet tanultam azért, hogy egy cipőipari szakmám legyen. Aztán csak úgy egy vonallal eltörölték. Ez nagyon eh, fájdalmas volt. Mármint, hogy mit töröltek el? Hát beleállították a gyárakat. Az enyémet is sajnos, és felem együtt nagyon sokakét, és nem csak ez a szakma került bajba, a könnyű szinten minden szakmája, de, de a nem.. Most konkrétan az. mi a problémája, mert még nem A értem. problémám az végül is, hogy nem nagyon gondolnak azokra az, ezekre az emberekre, akik a akos, akik dolgoztak három, két-három műszakokba és most már nyugdíjasként nagyon nehezen élik meg azt kevés fizetést, amivel nyugdíjba mentek, nem nagyon emelkedik. Tudom, hogy szóval az ez a műsor, ez nem. Szól, ez csak... Mindenről szól, ez olyan, mint a disznó, meg az ember. ember az Mindenet az lehetett mondani, az... hogy bármiről. Azért igen, de most, még mindig nem értem, önnek eh, hamarabb kellett nyugdíjba mennie, vagy azért volt alacsonyabb a nyugdíja, mert egy másik állásba kellett mennie, mert az korábbi állását megszüntették. Mi a konkrét probléma? A konkrét az, hogy nagyon sok eh, régi ilyen gondba került. De mi a gond? Eh, áll... Hogy nem kártalanították az emberek át, nem kaptak. De mivel kapcsolatban nem kártalanították? Mikori történetről beszélünk? Hát én a rendszerváltás utániról, amikor nagyon hamar a 97-es években már sorba szüntek meg a... És ez ö, mivel a járt a... együtt az ön életében? Kényszervállalkozó lettem teljesen más szakmában. Én is, és, ön én és ön nehezményezi, hogy akkor ez bekövetkezett önnel. Hát hogy ne? Hát rengeteg. de hát a, vil a, vil a világ az. megváltozott. Tehát most akkor kit kárhoztassunk? Ki ennek a felelőse? Hát nézze, a, a kártalanítások azok. De miért, kéne önt ne, ne, ne. miért kéne önt kártalanítani? Milyen kár érte? rengeteg -e időm elment az életemből a szakmat tanulásával. <gül> Én ezt értem, de egész egyszerűen eljárt fölött az idő, vagy nem járt el fölött az idő, de ott konkrétan, ahol ön élt, erre nem volt szükség. Még az is lehetséges, hogy szükség volt és egy rossz döntés született, de ezek olyan dolgok... Hát, hát ezt én nem tudom megítélni, mert az összes körülményt nem ismerem, de ön valójában bizonyos szempontból a sorsot kárhoztatja, már pedig a sorsot felelősségre vonni lehet, de az nagyjából olyan, mint megkorbácsolni a tengert. Nézd, olyankor, amikor már az ember... Az Ön arról kider. beszél, hogy az élet igazságtalan? Igen, arról, és most nagyon-nagyon érezzük, nem anyagilag is. És Mert így, hogy egy évként azt kö az követően, hogy kényszervállalkozó lett, azt követően kevesebbet keresett? Hát hogy ne, hát hol voltunk mi a, ahhoz, hogy saját magunk intézzük a dolgokat, aztán mindenki, ezek a hatalmas iparosok mind bejöttek, megkapták a pénzt. Megkapták rá a lehetőséget, mi pedig 23,5%-kal törlesztettük azt a 300 ezer forintot, ami semmire sem Amikor volt. Amikor kényszervállalkozó lett, akkor mivel foglalkozott? Színzőm lettem, aki hatalmas pénzekért vásárolta fel a, a külföldi gyárosoknak a száz éves gépáit, hogy dolgozni tudja. Ezt, ezt És tegyezzük. mennyi a veszteséget? Tehát ha ezt forintosítani lehet, akkor ha lehetne, akkor mennyi pénzt kérne? A nyugdíjam kevés, nagyon megemelését a sokak is. Érdekében is De kell, ha De jól értem, át. akkor ez nem most foglalkoztatja, ez már régóta foglalkoztatja. Nagyon jön régóta, jön és ha hát, csak nézem a műsort, nem mindig nézem a műsort. Mindig a kezemben van a telefon, hogy na most na, most na most feljom mentünk. De tételezzük okay, fel, hogy az ön problémáját lehet kezelni. Én kérdezem öntől, hogyan képzeli ennek a problémának az ön konkrét problémájának a kezelését? Mit kéne tenni? se hallom azt a pártoktól, egyiktől sem, hogy ezek súlyos dolgai, súlyos lelki traumái a társadalom nagy rész részének az országunkban. Ilyet halv? Hát, minkor... hát ö, ö, a legkülönbözőbb gyárak szüntek meg cukorgyáraktól kezdve egyéb. Sajnos, azt érezem, mint házi is, úgyhogy az, az egy külön dolog, nem csak De a világ átalakulása az így működik, és abban az önkártalanítása. Hát nagyjából megvalósíthatatlan, de ha önnek van egy ötlete az ön kártalanítására, ami egyébként közgazdaságilag működik, és jogilag is elképzelhető, akkor álljon elő vele. Hát még gondolkodom rajta. Ha én azt mondom önnek rendkívül igazságtalanul, hogy rossz kor volt rossz helyen, akkor erre mit mond nekem? Hogy erről hát ön nem valós, tehet. Olykor születtem, amikor beleestem a ebben a korosztályba, és én nekem szakmára volt szükségem, már voltunk egy csomóan testvérek, az édesapám mind a két háborúban részt vett, és én nem gondolkodtam a jeles kitűnő tanulmányaim mellett azon, hogy irodába fogom majd a körme hát, Azért az irodai munkák kívül na, más is szobáim volna. Ma kellett Hát akkor. Magyar, hogy akkor volt ha önmúlt volna, akkor nem cipőipari munkás lett volna. Hát ez is igaz. Így is igaz. Hány testőr De volt? Dönteni kellett. Hány testőr volt? 80 voltunk, 2 meghalt, Hatom maradtunk, most már. Hol vagyunk most. helyileg? Hát ez nyugati rész, észak-nyugati rész, Magyarország észak-nyugati. A szülők. Azt... Igen? Igen. A szülők várták el, hogy elmenjen dolgozni? Vagy elvadja, nem, nem a szülők várt, az Ez az a realitás döntés, volt. a saját döntésem volt. Tehát ő azt érzékelte, hogy önnek nincs más választása, csak ez? De hát lett volna végül is, mert mindenképpen szerettem oda, ahol volna ahol lenni, mert tényleg jeles kitűnő tanuló voltam, aztán nagyon nagyon nagy beteg lett az édesapám, akit már két héten szivénázva hozott a mentő. Na most ott volt az édesanyám, akinek nem volt munka, háztartásbeli volt végül is, de akkor besajnálták a belé. Hát Az ugyanúgy nem volt munka akkor, mint ahogy most nem munka az, hogy otthon ápolja hat, a családját. Hat, hat éven keresztül mit tanult? part. És hány évig dolgozott ebben az iparágban? Jézusom, 39 év és 4 hónap. Nem semmi, ugye, és nem csak a, nem, azt, nem csak azt mondom, hogy most úgy éltem a világomat a, a saját kis magam ángondolásra szerint, hanem mindig vállaltam olyan társadalmi munkát már általános iskolás korom óta, hogy ahova, ahol én voltam, ott állandóan vezetőnek választottak, tehát nem voltam egy, teszek mennyire a kevés a nyugdíj? Na, ha én magam Tessék? Mennyire kevés a nyugdíja? Mennyire? 18 ezer forintos nyugdíja jöttem el 2000-be, és most a férjem halála utána 30 százalékkal, épp hogy átbukdácsoltam a százon. Nem? Gyerekek? Két lányom van, és van hét unokám. Na most ebből próbáljon meg egy sok idően, csak egy névnapra. Egyedül no, Nem. Igen. Sajnos másfél Ezt értem, csak azt kérdeztem, figyeltem arra, amit mond, csak hogy élhetne együtt a gyermekeivel, vagy más megoldások is léteznek. Egészsége? Köszönöm, az hogy Most a lelkibánatom hatalmas. De a miért? A férjem hol áll, hogy ez még mindig amiatt. Igen. Az egy hány éves házasság volt? Az egy 53 éves hallgasság volt. De hát nem is erről akartam beszélni. Én ezt értem, de az ember annyi mindenről tud beszélgetni, meg hát tágítja a kört, hogy az ember, ha már betelefonál, és ezt elmondta, akkor megismerje a, az életét, nem csak a problémáit, az életét. Hatossal, vagy hetessel kezdődik az életkoro? Ötösszel. Ötössel? Igen. A felszabadulás lánya voltam. de most, várjon, akkor ez nem stimmel. Mikor született? Hát a felszabadulás évet. Értem, ]ben. de azért kérdeztem, hogy az életkor az ötössel kezdődik, vagy hatossal, de akkor ezek szerint, vagy hatossal, vagy hetessal... Végződik, nem. Bocsánat, végződik, nem. Én ezt értem, de hogyha 45-ben született, akkor Igen? ön elmúlt már 75. Viszont. Értem, so, ezt kérdeztem, ez kérdeztem, azt kérdeztem, kérdeztem hányban született, hanem hogy az életkora az hatossal vagy hetessel kezdődik. Nem, én nekem volt egy gimnáziumi évem is, ami még igazi előtt volt, fél éves bizonyítványal befejeztem, mert annyira nem tudtam azokat a, az anyagi dolgokat. Az anyagi dolgok azok, a félél halálán kívül az anyagi dolgok azok, amelyek a legsúlyosabban érintik? Nem végül is. Még akartam egy kicsit a társadalomba is bekapcsolódni. De milyen módon? A társadalom gondjaiba. De milyen módon? Nem próbálom ezeknek az embereknek a nyúdiát fejebe bántni, hiszen ezek az emberek három műszakba szolgálták. Ennyi társadalmi munkát senki nem végzett. Tartja a -a azokkal a kapcsolatot, akikkel hogy együtt kell. dolgozott? természetes, Úgy ne. Független attól, hogy közel 10 vagy 15 éve már nem dolgoznak Ötveni. ott. 50 50. éves találkozó, éretsegi találkozót szerveztem. Ez melyik cipőgyár, ha meg szabad Oztálycsik kérdezni? Szár. Hat aki már nincs. Hát azt kérdezem, az. hogy melyik cipőgyárról beszélünk? Hát most ez a Szavária cipőgyár szombathely, szombathely. de hát hol van már? Értem, azt, ahogy hol van már, azt elmondta, csak most annyival lettünk okosabbak, hogy ön elmondta, hogy melyik cipőgyárról van szó. Hát ma eddig tudtunk jutni, ha kitalálja azt, hogy önnel mit tud tenni a világ, akkor osszanak velem, attól ugyan nem biztos ez meg is valósul. Szeretnék cselekedni olyat, ami nem csak nekem, hanem más hozzám hasonló problémája az ország minden területén található gyárnak a fizikai. Ha előbbre jut ebben a dologban, akkor meg fog találni, és jól teszi. És ott találja. Mikor 061 877 0877 Ismét elmondom, hogy aki videózenetet óhajt küldeni a 20 éves csinak az megteheti, hogy felveszi ezt a videózenetet, amely nem hosszabb, mint egy perc. Ezen kívül pedig szalonképes, képileg és hangilag egyaránt, és elküldi a dörö.fialajanaskukac gmail.com e-mail címre, ha akarja. Nem kényszer hozzászólni a 20 éves Kejfejancsi ünnepéhez, ha egyáltalán ünnepez. Jó reggelt! Jó fiala úr! Én azt szeretném megkérdezni Öntől... Fiala úr. Elnézést, ha a tévét vagy a rádiót hallgatja, akkor önmagával beszélget. Ő... Uram, ha a telefonba beszél, beszéljen folyamatosan, ha nem, akkor el fogunk köszönni egymástól. Igazabban mondom... A, az lenne a kérdésem, hogy mivel ön jobban benne van a média dolgokban, a Digi... No jön! We're not flooding, we're what's happening. Nate Clodin, we're Nate Clodin, we're an ex-machine. We see people, brand new people. There's something to 2020. szeptember 30-a van és szerda a pontos idő 3 1, óra kerekem, ez a kejáncsi minden nem az aznapról tudni kell, vagy érdemes, elérhetőségem 061-877, 0877. Azt írja egy nálam okosabb nézőhallgató internetező dominókártyával nem lehet ML-díjas szolgáltatást kezdeményezni. Ha még figyel asszonyom, a palóc kiejtéssel meg dominóval nem lehet emeldíjast indítani, ez a válasza F. Gustávnak. Amennyiben nem telefonálnak, hogy felhívom Tóth Csaba országgyűlési képviselőt. Egyébként is felhívom, de akkor későbbre terveztem. Ez most kizárólag Önökön múlik. 061-877-0877 Belenéztem a hírtévébe, és ezek szerint ott nagyon nagy gond van, kizárólag a bíróval foglalkoznak. Kizárólag Ez, a mivel? A bíró, a képviselőnek fog, akarjuk most megválasztani. És ugye a korábbi kijelentései kapcsán hát szóval voltak az itt problémák. Hát ahogy nézhet más hírcsatornákat, más hírcsatornákon is tapasztalja a, a bíróval kapcsolatos ellenérzéseket. Nézze, az egy országgyűlési választás, felfokozott jelentősége van, hogy ott végül is kinyer. Meg hát van neki egy ennél általánosabb üzenete is. Én ezt a témát megpróbáltam bedobni itt a Kejfejancsi körébe, túlságosan nagy érdeklődés nem váltott ki. De amit a hírtévéről mond, ebben a formában abban nincs igaza, mert ez másokat is foglalkoztat, nem csak a hírtévét. Értem, értem. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy sajnos meg kell hajolni, ezen függ a kétharmát. Kész. Hát... Hát akkor még ne csodálkozzon, hogy erről beszélnek, mert hogy meg kell hajolni, az ebben a formában értelmezhetetlen. Jó reggelt! azért nagyon sajátságos, amikor valaki elmondja, hogy miért telefonál, majd kiderül, hogy egészen más miért telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt! vártattam a Fadi meccset? Nem. Csak nem. egy ideig néztem, aztán eluntam. Mindenesetre gratulálok a Fadinak, és felháborítom, miután történt a stadion körül, szerintem. Nem tudom, mi történt a stadion körül. Hát két-három ezer, már nem tudom meg pontosan, hogy hány ezer ember, ott ünnepelt maszk nélkül Hivatalosan felállított kivetítővel, lezárt tűllőjuttal, kifizeti, kinek a felelőssége, ki ilyet ma, 11 után tartott még. Hát. Um... Mutatta az M4 büszkén, mutatta a MASZ nélkül, száz MASZ nélkül ünneplő tömeget. És azt mondták, hogy méltatlan volt, hogy ez a politika. A ez a politika, amely ezt lehetővé teszi, és nem akarja elgáncsolni, és ha felteszel neki kérdést, akkor elzárkózik attól, hogy válaszoljon. Nem akarta a fradi szurkulóit megzavarni az ünneplésben. Hát értem én, de hogyha nem biztosodszak volna ki ilyen teret, nem raktak volna ki oda egy kurva, de én most egy fideszes potentát vagyok, és azt mondom, Uram, nem értem azt, amiről beszél, szerettünk volna biztosítani lehetőséget a szurkolóknak az örömre. Mi ebben a probléma? Hát, hogy nagyon sok ember szeretne koncertre menni, és egyéb szórakozást is, amire azt mondják, hogy nem lehet, mert a járvány nem lehetővé. Igen, de ez egy egyszeri alkalom volt, és... A múlt heti után. Melyik múlt heti után? Hát, ahol 30, vagy 20 ezer ember ünnepelhette ugyanezt a sportágat. Igen, de ott nem volt egy, ott távolságtartás volt és moszk használat. úgyhogy arra kérem ön, hogy ne legyen szíves keverni a szezont a fazon, a foci-foci, de nem ugyanaz. Köszönöm szépen a választ. Nagyon szívesen, máskor is állok rendelkezésére. Bármikor eljátszom a fideszes politikust, eljátszom az MSZP-s politikust, muszáj esetében a jobbikost is, de ahhoz unikumat kell innom. Jó reggelt lehet! a vonalban Tóth országgyűlési képviselő. Múlt héten relatíve sokat beszélgettünk adáson kívül, és ehhez jelentős mértékben hozzájárult Fekete Győr András. Aki szülősi Györgyi kérdéseire válaszolt a Start című műsorban itt az atv -n. hát már akkor válaszolt, kérdezték, mert például amikor az ön neve felmerült, akkor egyetlen kérdés nem tett föl. Másodperc türelem a papírjaim között megtalálom. Azt mondja, mármint Fekete Győr. A politikai paletta és az ellenzéki térfél változik. Ha a közös lista mellett dönt valaki, az egy nagyon komoly elköteleződés azt azonban kijelentette, mármint Fekete Győr. Ezen a listán nem szerepelhetnek olyan személyek, akik az elmúlt 30 évben megkárosították a magyar adófizetőket, vagy csalásban vettek részt. Fekete Győr itt hozzátette, ez alatt nem Gyurcsány Ferencet értette, ami azért nagyon jó, mert ezt senki nem kérdezte tőle, beleértve a sem viszont elmondta, hogy a Momentum, ha kap garanciákat arra, hogy ezen a listán nem lesznek olyan személyek, akiket ő kifoszolnak, akkor lehet közös a lista, és példaként említette az msp s Tó Csabát, őt hogy fogalmazott, nem szeretné semmilyen politikai intézmény közelében látni, de ha az előválasztást megnyeri, az a választók akarata, ami valamilyen ismeretlen okból szülősi György érdeklődését nem keltette fel, és aztán szép csendben folydogált tovább a beszélgetés. Azt lehet tudni, hogy ön a fekete győr szemében mér gerenda? Nem én vagyok a fekete győr szemébe gerenda, hanem zugló. Nem rólam szól ez a történet, hanem zuglóról, arról az országysi körzetről, ami az ellenzék szempontjából néz a második legerősebb körzet, hisz nem csak 18-ban, 14-ben is megnyertem ezt a körzetet, és ráadásul 5, 18 év az utén úgy Ez ezem 13. kerületi körzet? Igen, igen angyal a föld, a ami a szempontunkból a legerősebb, és ez követi az én körzetem, és két évvel az én úgy nyertem, hogy nekem aztán minden ellenfelem volt. Tehát és ebben előállás... a körzet erősségét látják, és nem a képviselőt. Hát hogy ezt elérte? Hát ugye ugye sunnyi módon le akarják nyúlni ezt a körzetet, a momentumnak nincsenek egyéni győztesei, mindenképpen szeretnének van körzeteket is két év múlva választáson, ahol egész biztosan tudnak nyerni, csak hát ugye ezt elfelejték, hogy ezért a körzetért mi nagyon sokat tettünk, és nem csak engem sértettek meg ezzel, hanem azt a sokszáz embert, aki velem együtt dolgozott az elmúlt 10-15 évben zuglóban, hogy ilyen eredményt tudjunk elérni, meg hát azt a választóknak a 48%-át, akik rám szavaztak annak idején, őket is minősítette ezzel a mondatta a Momentum elnöke, és nem is értem, hogy milyen összefüggésben ö, ö, gondolt rám, hisz az a, a elmúlt 30 évben megkársítottam magyar ezek ez semmilyen összefüggésben nem értelmezhető. Mint hogy vagyok országosi képviselő, és mindig is ellenzéki országi képviselő voltam. Én a Fidesz vertem meg, illetve a Fidesz előtjeit vertem meg ott két alkalommal is. Úgyhogy nem értem. Tehát lesz.. De akkor miért nem hiszékeny Dezsőt említettem, miért önt? Hát ez jó kérdés, majd megkérdezzük tőle, természetesen lesz alkalma elmondani nekem. Nem találkoztunk még vele soha személyesen nem is beszéltünk, de ez a kis kijelentése... egyőr. Igen, igen, soha nem beszéltünk mi, úgyhogy azért nem értem, hogy miért velem foglalkozik, miért engem minősít. De elgondom még egy lesz lehetősége elmondani, hiszen ez a kijelentése, akár akárhonnan nézzük, azért ez számomra jelentős érdeksérelemmel jár. Egy regnál országási képviselő vagyok, szeretnék újra ebben a körzetben nyerni két év múlva és az, hogy így minősít valaki engem nagy nyilvánosság előtt ugye az, az önmagában úgy érzem, hogy mindenképpen megérdem ATV, BTV, CTV, HírTV rajtam kívül kereste-e bárki ez ügyben? Nem kellett, hogy keressenek, mert nem vették ezt komolyan látható módon, elolvastuk a, a, az internetet. Hát, hogy mennyire vették komolyan, azt nem tudjuk, ha nem keresték, nem keresték, hogy azért nem keresték, mert nem vették komolyan, vagy azért nem keresték, mert nem keresték. Ezt... Na, jó, egy, egy, egy a lényeg, hogy én kénytel leszek ezt ugye a bíróság előtt megvédeni saját magamat, ott majd találkozunk a, az elnökkel, és ott ezt a kérdést eldöntjük. Volt rá már egyébként hasonló példa. Négy évvel ezelőtt ö, hasonló módon szemet vetett valaki zúgló körzetér, akkor az egy másik párt, másik pártelnöke volt a, a, azóta már párt se létezik, ő meg eltűnt a politikából, ellene is másodfokon a fővárosítélő táblavonta ki a, a személyiségünk a megsértését, bocsánatot kellett a végén kérni. Ö, nagyon remélem, hogy ez is lezárul ezzel, és ö, túl leszünk ezen a történeten. Egyébként visszatérve ö, még egyszer az előválasztásra amire ő céloz, én úgy gondolom, hogy 2018 az egy elég nagy mintavételő előválasztás volt az országos választás, és meggyőző fölénnyel nyertem, nemcsak a Fidesz jelöltje ellen, aki 12 kal sikerült már akkor legyőzni a zuglóban, de akkor, amikor én 48 ot kaptam, akkor a Momentum is indult velem szemben, helyzen is 3 ot kapott a Momentum a képviselő jelöltje. Tehát úgy gondolom, ez az előválasztáson megmutattuk a, a, a reális erőviszonyokat. Az de a az, hogy előválasztás lesz -e, vagy sem, azt gondolom, hogy a pártok fogják eldönteni, ez nem az egyének. Na, döntés, így van, lesz. de hát ugye, ugye van 15 olyan körzet, ahol ellenzéki képviselő tudott nyerni 2018-ban, és van még 91, ahol, ahol nem. Én úgy gondolom, hogy a 91-ben lehet keresgélni. Nem megbántasz senkivel, de ha most én baktalóránt házám vagy csornál lennék képviselő, egészen biztos, hogy nem foglalkozna velem. Momentum elnöke, hisz az, arra nem fáj a foguk, zuglóra értelemszerűen fáj, hisz ez egy, ez egy jó körzet, ez egy nyerhető körzet, csak hát az nem úgy működik, hogy ö, ö, valakik, valaki dolgozik ott 10-15 éven keresztül az ott élő emberekért, teszte, ez bizonyít, elnyeri az ott élő emberek bizalmát, majd jön valaki rámutat, és akkor úgy gondol, hogy na mostantól kezdve pedig az enyém. Hát én a, én úgy épp tudom, épp hogy a zugai híradóban hír el... van hír egy másik bírósági történetről, amely Tócsaba Csaba versus Várnai László között zajlott és zajlik, igaz-e ez a zuhanyhíradó, és ha igen, akkor az mit tartalmaz? Hát ugyanez a történet, hogy magánválasz rágalmazási ügy, ami, ami most átforult büntető ügyé, hisz Várnai László hosszú évek óta szolgálja ki a politikai ellenfejmet használják őt szócsőként, és hát olyan valótlan állításokat fogalmaz meg rendszeresen időről időre, amivel úgy tűnik, hogy most kimerítette ennek a lehetőségét is, hogy akkor egy bíróság erítéje, úgyhogy valóban az egy büntető ügy lett, egy rávánzásban. Hát ez a ominózus hogy... képviselő eltűnés ügyben, amikor összefüggésbozott engem és az ugoli szocialistákat. Ez, ez Ilyen a története. Igen, ez jutott el most ebben a stádiumban, hogy. És hogyan e... sikerült ennek átváltania, mit kellett ehhez tennie Várnai Lászlónak, vagy mit nem? Hát ugye ezekben a és eljárásokban van egy úgynevezett ilyen békéltető előzetes meghallgatás, ahol van lehetősége a, a két félnek békét, úgymond békét kötni. Ha ő tőlem elnézést kér, akkor én megbocsátok, és akkor kezetrázunk rázunk, aztán lej, jelképesen is eljövünk. Most ezen az úgynevezett előzetes meghallgatáson, ezen a békéltető tárgyaláson Vánélászó nem volt hajlandó, bocsánatot kérni, így, így aztán ötször futottak neki, ötször futott neki a bíró a abszolút korrektől, hogy lezárjuk ezt a történetet. Ő kötötte magát a saját igazához, így, így aztán ebből az lett, hogy ott vádlott lett, és folytatódik ez majd valamikor, valamikor ősszel. Nem, mintha háromnál több témában nem tudnánk beszélgetni, de a harmadik téma az kötődjön kizárólag zuglóhoz, és ne más személyekhez ennek a betongyárnak, vagy mobilüzemnek, vagy nem tudom micsodának a történetét horvát már pénteken meghallgattam, de meghallgatnám az ön részesedését is ebből a történetből. Nem az ön verzióját, mert az olyan lenne, mint hogyha eltérő verziók lennének, hanem azt, ami önnek szerep jutott ebben a nem túlságosan áldásos történetben. Hát ugye próbálok minden olyan ügyel foglalkozni, ami zuglóban történik, és ami, ami ott élő embereknek valamilyen módon a nyugalmát zavarja, a problémát jelent a mindennapjaikban, és hát természetesen hát ez egy ilyen ügy, ezzel megkerestek mindenkit, a környékben élők engem is többen. Egy mobil betonüzem létesült ott a, a Rákospatak és a Csömörjú csarkánál a azon a területen, ahol mi azt szeretnénk, hogy majd valamikor felépüljen végre az uglóváros központja, és hát ott elindult a betongyártás. Ez egy mobil betonüzem, tehát a tehát nem egy, nem egy végleges gyár épült oda, ami elvileg az a ott folyó építkezéseket szolgálhatná ki. Nagyon reméltük, hogy, hogy örültünk neki, hogy végre biztos elindult az építkezés, amiről mi nem tudunk, azért kezdődött el ott a próbavizem a betongyártás és aztán, mint kiderült, nem egészen nem ez történt pontosan, már a, a, vitték valahol el a, a betont, amire ők azt mondták, ez egy, ez egy próbavizem, és e, hát ez volt az a pillanat, amikor én úgy éreztem, hogy ki kell állni hát az ott érő emberekért, az uglójakért, és föltettünk egy Facebook posztot, amiben megkértem a, a tulajdonosokat, üzemeltetőket, hogy ezt a tevékenységet, a szüntesség... És küzdése, volt fogaratja. Hát úgy tűnik, hogy volt foganatja, ők is belátták, hogy nem biztos, hogy igazukban, és nem érdemes ezt ott folytatni, mert ebből lehet, hogy akkor valami nagyobb is kerekedhet. Így aztán ugyanezen a fórumon, ott az én Facebook oldalamon kitettek egy közleményt, hogy elnézést kérnek az ottél emberektől, leállítják természetesen, és majd akkor lesz ott újból beton. Gyártás, amikor tényleg elindul a, a városközpont építkezése, és ahhoz szükséges beton gyártják ott helyben és akkor nem kell szállítgatni, ezt, a jobbra-balra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és miután Mesterházi Atélától el kellett, hogy váljak, egyébként is bekövetkezett volna ez. Ennek következtében akkor visszakapja a korábbi helyét, csak halkan mondom, hogy az MSZP elnöke azóta se került elő. Nagyon szépen köszönöm Remlénk, a rendelkezésre. Biztos. Köszönöm. Köszönöm. Viszont Ők Csabát hallották. Naptárlag pénteken lesz 20 éves a Keifei Én a hétfőn szentelem annak, hogy úgy erről beszélgethetünk, vagy hallgathatunk. Ha valaki nem miattam, hanem a műsor miatt valamilyen videóüzenetet óhajt küldeni, mert hogy egyébként látszódni is lehet ebben a műsorban, és ez nem kizárólag az én személyemmel kapcsolatos, akkor küldhet videóüzenetet amelynek szalon képesnek kell lennie hangilag és képileg, és ne haladja meg az egy percet. Ha akarnak, akkor küldenek, ha nem akarnak, nem küldenek. Ezt a videóüzenetet a dörö.fi kukat, gmail.com e-mail címre küldhetik el, mint ahogy egyéb üzeneteiket is oda szokták elküldeni. két 3 perc, ez a Perfect Day Lurit-től, és aztán feljön Csorbai Ferencet. 061-877- 0877 Figyelek abban mire Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day Problems all left Weekenders on Amennyiben nem telefonálnak, úgy akár csak a korábbi esetben hamarabb felé Csarbai Ferencet, korábban ez Tóth Csabára vonatkozott. 061 0877 oh, Jó reggelt Lett! János vagyok lehet? Más telefonját vártad? Jó reggelt! Jó reggelt! Azt kérdeztem, reggelt. más telefonját vártad, de meg kicsit olyan meglepet volt a hangod. Ja, nem, nem figyeltem, hogy kicsi örök, csak felkaptam, bocsánat szoktad, csak úgy felkapni a telefon, amikor nem csörög, akkor ez nagyon fáradt lehet. Nem, nem néztem a számot, a kiadat, ki <gül> hogy Jó, csörög. Bolgoztam, és jö. így felvettem. Um, hogy vagy? Ó, köszönöm szépen. Még fáradtan. Még kell egy pár nap, amit kiheveri az ember ezt az elmúlt másfél hónap intenzív megfeszített kampányát. Mit kell kiheverni? Hát mondjuk a reggel 8-tól este 9-10-ig tartó folyamatos munkát. Ezt a győztes ugyanúgy heveri ki, mint a vesztes? Vagy ezt nem tudod, mert nem te vagy a győztes? Hát én ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy én, én mit érzek, a többiről az nyilatkozzon más. Te mit érzel? Én azt érzem most jelen pillanatban, hogy a, a, az a munka, amit mi ebbe beleraktunk, ez, én azt gondolom, hogy sikerként lehet megélni, Négy képviselő bejutott a, a testületbe. Korábban kettő. mennyi volt? Korábban kettő. Igen? Kettő képviselőnk volt, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát ez a 19-es, ugye akkor kompenzációs listán jutott be két képviselőnk, és egy pedig egy összefogás DK Momentum jobbik összefogásból jutott be úgyhogy ezt, ezt a kettő darab egyéni választókörzetet tudtunk nyerni hát ez egy óriási szó én azt gondolom itt Mohácson talán a rendszerváltás óta nem történt ilyen nem a, Magyarul, a, a, a hogy amit nyert. a Mérce ír mely szerint az egyéni önkormányzati választókerületekben mindenhol a Fidesz jelöltje győzött ez nem igaz? Nem, nem, nem, hát két, két helyen is nyerta van Ertem. a változásnak a Hát akkor Tóth Csaba Tibornak innen azt üzenjük, hogy legközelebb legyen egy kicsit figyelmes, meg a mérce úgy általában. Egyéb iránt, azért nagyon szomorú olvasni a különböző internetes portálokat, nem csak azért, mert ilyen ténybeli dolgokban, tévedésben vannak, hanem azért is, mert valójában, nagyjából, hogy erre a zsebemre ütök, így csörög, és akkor ennek megfelelően a másikra meg, akkor úgy csörög, úgy üzenek, van, aki súlyos, katasztrofális vereségnek látja ezt, más tisztes helytállásnak, miközben a dolgot lehet tényszerűen is nézni, nevezetesen, hogy kétszer annyi ellenzéki, Képviselő jutott az önkormányzatba egy igen jelentős részvétellel dolgozó választás esetén, amelyek önmagában minden kommentár nélkül sokat elárulnak a mohácsi helyzetről. Igen, én is azt gondolom, hogy ezt pénzszerűen így Ez az 58%-os részvétel, ezt egy magára semmit se adó és nyelvileg igénytelen műsor úgy fogalmazná, hogy jór, az nem semmi. Hát köszönöm szépen, volt is, volt is benne munka, ugye egy, egy, év, egy év polgármesteri munkája, és egy igen rövid kampány, ami egy, talán egy bő hónap, kampánytevékenységet. Hát ezt meg nem győzték, kedves Ferenc, felhozni. Korábban soha az egyet a világán ennyi helyen nem lehetett olvasni, hogy te Pukh Lászlónak vagy a veje, és egy Puh László egyébként a Mohácsi ö, önkormányzati választásoknál milyen mértékben és hogyan vette igénybe a népszavát. Ezt nem volt olyan jobboldali fórum, de a Hír TV mindenféleképpen nagyon szerette hangoztatni. Hát, nézd, Aki eddig nem tudta, hogy te kinek vagy a rokona, most aztán megtudhatta. Ez az ő szegénységük, én azt gondolom, hogy ez nem osztott, nem szorzott semmit ebbe a dologba. ami ezt nem szívvel és lélekkel csináltuk volna végig, teljes nyitottsággal, nyit sisakkal, akkor ennyi ember nem mozdul meg a városba, és soha nem kapunk ennyi, ennyi szavazatot. Tehát ezzel csak nem lehetett volna eredményt elérni. Tehát te ez azt kell, mondod, hogy ez a nagyjából, mert nem volt egy év, nagyjából ez az elmúlt egy évednek az egyértelmi sikere. Abszolút. Hát ezt nem tudnám máshogy értékelni. Csoda kellett volna hozzá, hogy más eredményt szülessen, vagy nem érdemes erről beszélni? Lehetett volna jobb eredményt elérni, még ugye ezt ki kell értékelnünk, még több munkát beletéve, néhány helyen esetleg más dolgokat jobban szem előtt tartva lehetett volna jobb eredményt elérni. Én azt gondolom, hogy utólag visszanézve ez az eredmény tisztességes, tisztes, tehát mi úgy tudunk ebbe a konzekvenciát vonni ezekből a dolgokból, hogy nálunk minden a legnagyobb rendben volt. Szóval... Meg vagyunk, meg vagyunk elégedve. Most egy új, új ö, időszámítás kezdődik. Ott mi nem tartunk. Azt kérdezem tőled, hogy tiszta szívből tudtál gratulálni a győztesnek. Ö, igen, tudtam. Tiszta szívből tudtam. Mert ugye Pávkovics Gáborral, hogy finoman fogalmazzak, nem volt problémamentes az elmúlt időben a kapcsolatod, ami pedig a szópárbajt illeti az utolsó napokban, hát az e, nyomdafestéket talán tűr, de hosszú távon az ember gondolom nem hallgatta szívesen. Ez így van. Én azt gondolom, hogy ez azért nagy részt a kampánynak szólt, és az elkövetkező érdemű munkába azért más, más lesz a nexus. És magában ebben a telefonbeszélgetésben is, amikor te felhívtad, akkor más volt a légkör, mint amit egyébként lehetett tapasztalni? Hát. Igen, abszolút. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire érdemi, vagy mennyire fájdítod a szívedet, amiatt, amilyen választási anomáliákat tapasztaltál, és szándékosan választási anomáliát mondtam, és nem választási csalást. Hát jobban örültünk volna, hogyha bizonyos uh, uh, választási praktikát mennyire volt, mennyire volt sok, mennyire volt fertőző, mennyire volt az eredményt érdemben befolyásoló? Ezt most még nem tudom megmondani, ezt uh, ki, kell, ki kell értékelnünk. Biztos, volt hogy el, a helyi választási bizottság, a... vagy a rendőrség befogadott? Hát minden befogadott, ugye mert az összök befogadta, de érdembe döntés az nem született. Ugye itt élelmiszer csomagok kezdve a láncszavazásig szinte minden volt. Véleményünk szerint, vagy vélelmezésünk szerint igen, tudját ezt bizonyítani is kell, ami ilyen, ilyen nagyon nehéz, de, de vélelmezésünk szerint akár lehetett is, igen. Ezt hogyan lehetett észrevenni? Hát mondjuk, hogy valaki ment az utcán egy szavazólappal. <gül> És ilyenkor mit tesz a polgármester jelölt, vagy mit tesz az egyik párt, amelyik indul? Illetve nem párt, hanem egy civil szervezet nevében induló polgármester jelölt. Hát igazándiból próbáltunk ennek uh, uh, hangot adni. Voltak olyanok, amikor, amikor a rendőrséget is próbáltuk igénybe venni, délutánra pedig már ilyen adhok városőrség alakult, aki a szavazókörök előtt állt és figyelt, hogy ott mi történik, és puszta jelenlétükkel próbálták arra presszionálni a, a, a választásban részvevőket, hogy tisztességesen próbáljanak megválasztást. Kovács László Fidesz KDNP önkormányzati képviselőnek a szavazóhelyiségben való tartózkodása, mennyiben és hogyan verte ki a biztosítékot. Ugye nem lehetne, nem lehetett volna ott. Igazándivól nem tudjuk, hogy mit keresett ott. Tehát ez hogy mit tett ott, és mit szeretett volna, vagy mit csinált, ezt, ezt nem tudjuk, mi ezt jeleztük, hogy ennek, ennek nem ez a módja, tehát ott nem lehet. Ha csak nem szavazni ment, akkor ott nem lehet. Megszólalt már Péter is, aki légvonalban nincs olyan nagyon messze tőled, mármint, hogy Mohácstól, Budapesttől sokkal messzebb van, aki azt mondja, most a teljes összefogás jelöltjei összesen 1832, mint Csorvai Ferenc csak 1502 darabban növette szavazott számát tavalyhoz képest. Ez utóbbit akár a tavalyi döntésével is magyarázhatnánk, viszont akkor nem lépett vissza, de mindent egybevetve sokkal valószínűbb, hogy Mohácson egy több egyére induló szocialista jelöltel egyszerűen nem lehet nyerni, ahogy az elmúlt évben Győrben, Szolnokon és Veszprémben sem. Azon kívül, hogy ebben tárgyi tévedés van, hiszen te nem jelölt voltál, vagy ezt tudta már ki zaj, de őt nem befolyásolták a tények. A te vereségeddel kapcsolatban a legkülönböző politikai potentát gondolta az, hogy megszólal és mond valami okosat. Igen, igen, ezt én is tapasztaltam, hogy, hogy mindenki, mindenki hozzászólt. Én azt gondolom, hogy megpróbál mindenki olyan pluszt hozzátenni, ami az ő gondolatiságát tartalmazza, hát ezeket is majd értékelni kell, hogy ezek közül mi az, amit ami, ami megfontolni kell, és mi az, ami, ami nem túl Azt a közel 40%-ot, amit elértél, azt igyekezték, Kormány oldalon meglehetősen lenni, ellenzéki oldalon pedig történelmi sikernek értékelni, miközben a 40%-40%, az 56 vagy 58% pedig 58% a továbbiakat a mi hazánk mozgalomnak a képviselő, illetve polgármester jelöltje kapta Bernácsilla. Igen, én azt gondolom, hogy ez történelmi sikert, tehát itt uh, ilyen mértékű sikert még soha senki nem tudott Mohácson uh, összehozni, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ebbe bármilyen szégyenlő való van. Érdemes-e végigmenni a Hirtévé öt pontján, amely Mohács öt tanulsága címén lett megfogalmazva, vagy maradjunk annál az öt tanulságnál, vagy négynél, vagy háromnál, amit te gondolsz, ez megfogalmazni. Ez az öt pont egyébként anélkül, hogy részletesen kitárgyalnánk. Nem működött az ellenzék negatív kampánya. Kétharmados kormánypárti siker a mandátumarányok tekintetében. Magas részvétel nem kedvezett az ellenzéknek és az ellenzéki összefogás. Nem csak odafegyver. A politikai opportunizmus nem díjazzák a választók. Kemény, hosszú távú és eredményes munka viszont kifizetődik. Ez volt az ő öt pontjuk. Akarsz ehhez hozzátólódni, vagy ettől függetlenül elmondod a te öt, hat, négy pontodat? Én ezt nem szeretném kommentálni. Ez az, ő, ez az ő dolguk. Ezekből csak azt tudom mondani, hogy le kell vonni a következtetéseket. Ezek, ezen a héten még nem fognak megtörténni. Most mindenki csak a pihenéssel foglalkozik, és elkezdünk egy új, új uh, munkát uh, előrevetíteni magunk elé, összerakjuk a, a, a stratégiánkat, és uh, megpróbáljuk tovább folytatni azt a szellemiséget, azt a munkát, amit eddig uh, csináltunk, gyakorlatilag a város érdekét nézve, a városi emberek érdekét nézve próbálunk a továbbiakban is uh, tenni. Úgyhogy Te magad képviselő lettél, tudommal az önkormányzatban. Igen. Ugyan, ugyan, ugyan. Feltételezésed szerint, ha feláll az új közgyűlés, ott más lesz-e a hangnem, mint ami az elmúlt időben volt, és amelyben egyfolytában a szemedre lett hányva mindaz, ami a polgármester indulásoddal kapcsolatban elhangzott még tavaly októberben. Hát nagyon remélem, hogy az előbb-utóbb le fog csengeni, és, és akkor te se, te, te, értelmes Te, te se a sértettségnek a hangján óhajtasz az beszélni, amit az elmúlt időben tüskében összeszedtél? Nem, ez nem jellemzőrem. Azért helyén tudom kezelni, külön tudom kezelni azt, amikor kampány van, meg amikor érdemű munka, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy az két teljesen különböző dolog. Akkor kapsz tőlem három percet, szükség esetén kettőt vagy négyet, vagy ha gondolod, akkor egyes, hogy elmondjad mindazt, amit összefüggően, mint induló versenző arról gondolsz, ami vasárnap véget ért. Hát igazándiból egy nagyon, nagyon nehéz időszakot ö, ö, zártunk most le, hogy a, a, az indulásom körülményeit azt nem kell részletezni, Uh, onnantól kezdve a hivatali munka az egy nagyon-nagyon uh, nehéz dolog volt. Egyrészt uh, nekem, tőlem azt várták el, ugye, hogy 21 év tapasztalatát uh, vigyem tovább, ami értelemszerűen uh, nem lehetett, mert uh, ugye az elhújt polgármester az egy együttentően uh, rutinos 21 év tapasztalatával rendelkező polgármester volt. Nekem ezek a tapasztalatok nem voltak meg az elején, uh, remélem, hogy a végére azért azért már nagyságrendekkel ö, jobb képet mutatott ez a, ez a dolog, tehát ö, azt is tudjuk, hogy, hogy ö, a néhai polgármester első ciklusa se volt, egy fákyás menetőnek is bele kellett tanulni, és igazándiból későbbi ciklusaiba jött meg az a rutin, az a siker, ami, amit, ö, amit ö, le tudott alapni. Nekem ez gyakorlatilag 10-11 hónapba kellett volna manifesztálódnia. Ráadásul ugye a, a hivatalon belül is ö, ö, nem, volt, nem volt egy egyszerű dolgom. Sok minden volt, amit szerettem volna megtenni, de valahogy nem jött össze. Mindig olyan, olyan mackósan, cammogósan mentek a dolgok. Tehát ön, én azt gondolom, hogy ezek, ezeket szemügyre véve, innen, innen, innen is tekintve a dolgokat azért apró sikereket el tudtunk érni, de olyan markáns áttörést ö, ö, nem tudtunk a városban, amit elvártak, hogy most akkor aztán építsünk nem tudom milyen toronyórát, lánccal, meg hatalmas projektekbe kezdjünk bele. Természetesen ezeket, ezeket nem tudtuk végrehajtani. Viszont... Hát a... hozzátéve, hogy egy beszélgetés folyamán valaki bohács kapcsán azt mondta, hogy ott nem választási disznó van, hanem választási híd. Hát igen, ez, ez mindig megjelenik, ez az összes választásnál, ugye ez a több mint száz éve eh, mahács tudatában lévő dolog, hogy itt híd fog épülni. Ezt eh, minden egyes, minden egyes eh, választásnál hirtelen előkerül. Igéret eh, az igéret cunaminak a, az egyik abszolút eleme, ez a, a, a hídkérdés. Természetesen mi is nagyon szeretnénk, hogyha lenne híd, és minél előbb lenne, annál jobb lenne, hiszen van egy olyan része a városnak, a, a szigeti oldal, ami eh, csak kompon megközelíthető, és eh, ez nagyon sok problémát eh, ad az ottani lakosoknak, tehát a legalapvetőbb dolgok, akár egy gyógyszerbeszerzés vagy, vagy egy papír elintézése is ugye súlyos pénzek bekerülnek, mert hogy a komponát kell jönni, és az, az nem olcsó mulatság. tehát ez miatt is szeretnénk, hogy, hogy ez a híd elkészüljön végre valahára a gazdasági, fejlődés ist, a gazdasági fejlődést is ugye motiválná, hogyha lenne egy kapcsolatunk a úgy ez alapvetően annak kapcsán hangzott el, hogy azért az utolsó pillanatokban Fideszes nagy nagyágyok tették tiszteletüket a városban. Köztük Alkois László, aki a hiddalról beszélt és a hiddal kapcsolatban nyilvánult meg. Így van, így van. És hát mi most nagyon várjuk, ugye bejelentették, hogy hát um, itt nagyon rövid időn belül elkezdődik az építkezés. Mi ezt nagyon várjuk, hogy akkor ez nekünk egy, akkor egy ígéret legyen, hanem akkor ez, ez látszódjon. Azt Megsíten. kérdezem tőled, hogy a család egyik szemes sír, a másik szemben nevet sír, mert nem lett polgármester, apa, viszont nevet, mert hogy visszakapják a családfőt, aki talán több időt fog tölteni a familiával, mint eddig. Ez, ez, egy, igen, ez egy remek meglátás, ez tény és való. Tegnap már egy olyan, olyan elképesztő dolgot tudtunk csinálni, hogy el tudtunk menni együtt egy közös bevásárlásra, tehát ez nem tudom mikor történt meg utoljára, hogy, hogy így egy, ilyen dolgot meg tudtunk tenni, hogy nyugodtan, békésen elmentünk, bevásároltunk, és hát nagyon remélem, hogy itt hétvégéhez közeledve pedig hétvégén akár valami közös családi programot is tudunk szervezni, mert ez, ez ami nagyon-nagyon hiányzott, ugye nekem is vannak még kisebb méretű gyermekeim, akik, akik igencsak kívánták a látásomat, és az, hogy este 8 órakor hazaestem, kulla is. Amíg el nem aludtak, mondjuk 9 volt egy órám, amikor, amikor apát tudtam játszani. Hát ez, ez, ez Igen, van egy másik közszereplő, vagy nem így közszereplő, de most néven nem nevezett közel ismerősöm, akitől érdeklődtem, hogy meglévő gyermekem mellé mikor lesz testvér, és mondta, hogy abban a pillanatban, hogy éjfél előtt ér haza, ez egy reális feltevés lesz, addig nem. Sajnálom, hogy egy fix, majd majdnem fix riportalanyomat elvesztettem, függetlenül attól, hogy egymás telefonszámát tudjuk, ha van miért, akkor megtalálsz engem, örülök az eredménynek, és sajnálom, hogy ennél nem született jobb tavalyi döntésed következtében, hogy elindultál. Polgármesternek szereztem egy ismerőst, és ezt az elmúlt, vagy elkövetkező időszakban nem gondolom elfelejteni, akkor sem, hogyha két hetenként hétfőn vagy szerdán nem hívlak föl telefonom. Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, azon kívül, hogy jókat beszélgetnünk, és tudtam tájékoztatni, ugye a város és az ország lakosságát is bizonyos dolgokról, nagyon sokat tanultam ezekből a beszélgetésekből, úgyhogy ezt köszönöm szépen neked. Nekik. És hát tegyük hozzá, hogy ezt a lehetőséget Pávkovics Gábornak is felajánlottam, ha nem is ilyen mennyiségben, de ő nem élt vele, szóba került a fiával való e-mail hogy ennek lesz a jelentősége lett jelentősége, semmilyen hiányát nem kellett, hogy érezzék. Ha beszéltünk volna, lehet, hogy még jobb eredményt ért volna el, de a, a, a mi kettünk viszonya azt kívánja meg tőlem, hogy ha bár velem szemben nem jártak el elegánsan, gratulálják a győztesnek, és kívánjak még ennél is jobb éveket Mohácsnak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és én is innen is gratulálok a győztesnek, és Uh, azt azért szeretném mondani neked, hogy lesz jövőre is, és ott szeretettel várlak. Oké, okay, rendben van. Nagyon, szép, maradtad, nagyon szépen köszönöm. Szia! Köszönöm szépen, és viszont viszontlátásra. Csorbai Ferencet hallottak. 061 0877 A mai műsorban talán utoljára mondom el, hogy hétfő lesz ebben a... Az időkeretben szó arról, hogy vagy nem lesz róla szó, de én csak itt fogok ülni egy 20 éves műsorban, amely naptárlag pénteken fog bekövetkezni. De ha netán valaki gondol bármit is, és azt meg akarja osztani a nagy nagyérdeművel, arra hétfő lesz mód. Azt hiszem, hogy elég kevés műsor van, különösen egy olyan jellegű műsor, mint a kejfejhagy, ami ebben az országban megéli a 20. életévét. Oké, okay, rendben van, időnként volt a klinikai halál állapotában, de ha levonjuk, akkor abból talán egy év nem jön össze. Naptárilag megvan a 20 év. Ha valaki videó üzenetet akar küldeni, akkor az ne legyen hosszabb, mint egy perc. Legyen szalonképes képben és hangban, és küldje el a Dörö Pont, Fiala Janos Kukac gmail.com e-mail címre, ha akarja, ha nem akarja, akkor ne küldj el. Jó Jó reggelt, kívánok! Az előbbi betelefonásom rosszul lett értelmezve telefonnal kapcsolatban, kártyás telefonnal, jól mondták, hogy dominós, msb lehet hívni, azt mondja, nem tudok többet tenni az ön érdekében, tehát én azt tudom mondani, hogy el kell menni a szolgáltatóhoz, és meg kell tőle kérdezni. Tartok tőle, hogy ez nem a tévétársaságoknak az ön való bosszú politikája. Ennyire voltam képes. 061-877-0877 Óhaj-Sóhaj-Panasz Állok rendelkezésükre, pontosabban ülök, amelyben nem telefonálnak, abban az esetben a következő beszélgetésre durván 20 perc múlva kerül sor. Yeah, Jó reggelt. Szép öreget kívánok, Farkas Mária vagyok, lemaradtam. Mivel? A fiatal a pályán, mert hányadik lett a műsorban, egy új születek, 29. minden. 29. Visz... 29? Igen. Én vagyok a 29. -dik. Köszönöm további jó munkát. Viszont kívánok. Ugye ennek a 29. helyezésnek számomra az volt az üzenete, arra voltam kíváncsi, hogy vajon a Magyar Györgyel folytatott vita, bárkit is elriasztott attól, hogy nézze, de ha voltak is ilyenek, nem olyan számosan, hogy a műsor helyezését érdemben befolyásolták volna. Az RTL klubban indul egy sorozat, nem sikerült látnom, hogy mikor a új konkurenciára tesz szert a civilapályán, Szombaton este ezzel meg kell vívni, ahogy a heti napló is megvív, vagy a bocskor is megvív több-kevesebb sikerrel, előbbi nagyobbal a kereskedelmi tévék hétvégi programkínálatával. Két elem volt, amely az elmúlt időben jelentősen növelte a civil a pályán nézettségét. Az egyik az volt, amikor abban az időben nagy társadalmi érdeklődést kiváltó eseményekkel kapcsolatban tömegmegmozdulások voltak Láskóni Gunda utcán. A másik pedig a koronavírus járványnak a legelső időszaka, amikor falus Ferenc volt például. Vagy Zaher Gábor volt a műsor vendége, ott kiemelkedő nézettséget mutatott, amelyet aztán folyamatában soha többet nem tudott produkálni. 061877, 0877, kereken fél 90 van, nem süt a nap. Készül az ősz, de a hétvégére állítólag visszajön az indián nyár 30 fok körüli hőmérséklettel. Jó reggelt! É, jó reggelt kívánok! Uh, hello. Én például visszanézem, és nem nézem egyenesben a számít, mert most például 4610 szavazat érkezett, illetve megtekintés érkezett. Azt hiszem, hogy nem. Mert ez így nem, ez így nem korrekt. Figyelj, az ismétléséről se tudok semmit sem. Mindig azt kérdezik, hogy miért nem ismétlik, és ismételnék, ha tud, jól tudom, akkor valamelyik hajnalban szokták. De figyelj, annyi konfliktus forrás vagyok én mindenhol, ahol dolgozom, hogy ezzel az most a jó. nem akarom fájni. Amit írtam, amit írtam e-mailben, azzal esetleg lehetne, hogy valamit kezdeni? Mert az egy elég durva dolog, szerintem. Um, mindjárt megnézem, megnéztem, és azt hiszem, hogy alapvetően azt gondoltam, hogy ez nem fog megjelenni a, a kejfe Jöncsiban. Nálam ez, nálam ez kiverte a biztosítékot. És ez választa erre az ábeles beszélgetést, ami amúgy... Ha nem is értettem vele egyébként... Fölvashatom? ...köszön tetszett. Nyugodt lélekkel. Én a poki is szállok. Köszönöm. Jó. Azt írja, xxx-alaki férfi, -fér, és akit az előbb hallottak, és Gusztáv. Jó reggelt! Minden szavazós versengés miért van előre levajazva vagy kívülről irányítva? A politika miért száll bele? Tulajdonképpen csíp dolgokba. Egy. A Starban Star TV2 nagyon nézett, jónak és igényesnek is mondható misorában minden alkalommal kiejtenek egy szereplőt. A második adásban Pálmai Anna remekelt. Sok pontot kapott a zsűritől, a misorvezető legnagyobb döbbenetére mégis őt ejtették ki senki sem értette azt addig, ami ki nem derült, hogy Pálmai Anna mamája az a szirtes ági, aki előző nap az S.F.M. melvédjén őrt állt. Szirtes ágit nem lehet kiírni hirtelen a közben futó teleregényből, a lányán viszont csattalhat az ostor. Nos, kedves Gusztáv, kár, hogy leraktad, mert most már csak az a kérdés, hogy a kettő között tényleg van-e összefüggés, hozzátéve, hogy nekem fogalmam nem volt arról, hogy Pálmai Annának az anyja szirtes ági, de hogy szirtes ági akarták volna büntetni azzal, hogy a lányát kiejtették a második fordulóban, Hát erre így a tévében csak így tudok csinálni, mint a majom, mert azért én ezt a közvetlen összefüggést nem érzékelem, azt el tudom mondani, hogy a sztárok a fejükre estek című sorozatban, én azt gondoltam, hogy nem volt véletlen, hogy elsőként lakatos Márk esett ki, utána pedig Horváth Ágnes, az ő társadalmi megítélésű különböző okokból ezt indokolta, de hogy pálmai most mindjárt meg kell nézni, Anna kiesése az vajon az ő szirtes ági anyukájával, ha egyébként ő az anyukája van a összefüggésben, e tekintetben én azért óvatosságra intenék, mert azért én ilyen egyenes összefüggéseket csak akkor vélnék felfedezni, ha azok tényleg bolnának, miközben lehet, hogy igény az annál nagyobb van rá. Ha gondolod, akkor hívjál vissza, vagy bárki más ezügyben, vagy más ügyben, A tévéből még 13, az egész műsorból még 27 perc van hátra, leszámítva. A kiemelkedő érdeklődést mutatnak, ami az elmúlt időben 35-9 után nem volt tapasztalható, de hát minden nap csoda, minden nap kísérleti műsor és utolsó adás, mert lehetne pont a mai nap kivétel 061-877-0877. Ezt átugorjuk, mert ez borzasztó. Hát se Gustáv nem gondolta azt, hogy visszahív, pedig nem lett volna rossz, sem mások nem gondoltak sem sem máshoz hozzászólni. Úgyhogy csupa fül vagyok az akármire ma, 2020. szeptember 30-án, 4 illetőleg 5 perccel fél 9 után. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném önnek megmondani, hogy álmomban jön egy igen kiváló tehetséges kinésznő a Katona József színházban, a műsort egyébként nem láttam. A másik, amit mondani szeretnék, hogy nagyon sajnálom, hogy a Kejfel Jancsi nem végig hallható a, a televíziós adásban. Én mindig végignézem. Nincs, nincs rá mód, mert önmagában az egy hihetetlen ö, eredmény volt a tévével való egyeztetés folyamán, hogy több mint 90 percet reklám is hírmentesen ki lehetett vágni annak a folyamatából. Ez hasonló máshol nincs Magyarországon, úgyhogy ennek kell örülni, miközben értem a szomorúságát. Megértem, és egyébként az ismétlést, ha nincs módom egyenesben nézni, meg szoktam nézni, és valóban az hajnalban van, Kicsit macerál. Nem fogalmam nincs, hogy ez mi van akkor hozzátéve, hogy Pálmai Anna Ez esetben azt hiszem, hogy ez e, ott van a Trokán Péternek és a bonyolult nevű görög asszonynak egy gyermeke. Ebben az esetben azt hiszem hogy egy másik Pálmai Annáról van szó, de ha kavarnék, akkor majd segítsenek ki engem. szerintem nem járok jól azzal, hogyha a civil apályának az ismétlés politikájával foglalkozom, bár nem áll tőlem távol. 061 877 Jó reggelt! Itt vagyok? Haló? Igen. Nos, akkor, akkor vagyok? Szóval én nem, nem vagyok egy ilyen összesküvés elmélet. De ez a Pálmai Anna, ez nem azonos azzal, aki a Trokán Péternek is... Nem. Ez a, ez a Pálmai Zoltán nevű közismert dobosnak, akit gondolom még ismersz, és, és valóban a szírdeságinak. A, De a miért gondolod, tránya? hogy, hogy a, amikor őt kiszavazták, az összefüggésben van az édesanyjának az eszefén folytatott, vagy az eszefe iránti szolidaritásával. Több én... egyszerű, mert ilyen országban élünk. Ez olyan, mint a, mint a koldus és királyfiban, amikor, amikor ö, ő rajta nem tud csattani az ostor, mert egy előre megcsinált sorozatban játszik ebbe a, ebbe a doktor féle e, sorozatban, onnan nem lehet őt kiszedni. Őt nem lehet büntetni. Nem lehet kiírni a szerepből. Hát akkor most mit csináljon figyelj, az a szerencsét? Semmilyen módon nem fog meggyőzni téged az, hogyha én szavazást indítok ezügyben, de én a legnagyobb jó, jó azt mondom neked, hogy üldözési mániád van. Itt. Hozzátéve, hogy persze előfordul, hogy az ember tényleg üldözik. Pálma Janna sztárban a sztárban való kiesése összefüggésben van-e az önök véleménye szerint, ha egyáltalán az ő édesanyja tényleg szirtes ági, ezt én nem tudom, és nem is fogok ezügyben érdeklődni senkinél, de ha netán véletlenül tényleg az ő édesanyja lenne szirtes ági, akkor vajon az ő ottani kiesése, mármint hogy ilyen szabazokatok érkeztek, összefüggésben van-e, vagy lehet-e az édesanyjának az eszeféjével kapcsolatos tevékenységével? Igen, vagy Nem aki igen, pont az azt mondja, hogy ezért tejtették ki, aki azt mondja, hogy nem, azok azt fogják mondani, hogy nem emiatt tejtették ki, és akkor induljunk el. 061-877-0877 én nem szavazok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm. 061-877-0877 figyelek. Igen, ilyen országban élünk. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, el kell olvasni Ángyán Józsefnek a, a dolgait. Ugyanezz volt történt a baráti körével. Reggelt, igen. Ők is indultak a sztár a sztárba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem, szerintem nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Többet nem szólítom meg, de hogy tapasztalom is kell. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha azt hallják, hogy jó reggelt, szólaljanak meg, ha neten a tévében nincs hangom, az lényegtelen, a telefonra figyeljenek. Jó reggelt! Igen! Köszönöm. Jó reggelt, igen! Értettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Jó reggelt. Igen. Ennyi süket, embert. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem. Nem ilyen országbérünk. Köszönöm. Én is köszönöm. Hát ez már több is, mint tíz szavazat. Bármennyire hihetetlen, úgy tűnik, hogy 8-3 arányban önök megszavazták, hogy összefüggésben van ez számra, teljes döbbenet. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, ilyen országban élünk. Elnézést, ön tudta azt, hogy Pálma a szirtes ági lánya? Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, sajnos ilyen országban értem. De azt kérdezem Öntől, hogy Ön tudta eddig, hogy Szirtes Ági lánya pálmai annak? Nem pontosan. Akkor az iránt érdeklődöm, hogy ma jött arra rá, hogy akkor miért esett ki? Igen. Uh -huh. Hát akkor ezt az egész magyarázatot, amit most megtalálta Gusztáv telefonja kapcsán pálmai annára nézve, ezt majd vonatkoztassák mindenre, és higgyék el, hogy még zűrzavarosabb és kiismerhetetlenebb ország lesz ez, mint eddig volt, független, hogy én ezt eddig el se tudtam képzelni. Tehát ha tudtak nekem ma meglepetést okozni, nem pozitív értelemben, akkor ez most történt, pontosabban mondva, most történik. Jó reggel. Szeretnék egy sziltesági telefonszámot. Dörö.fi Alajanus Kivételesen nem egy videóüzenetet várok most, azt is küldhetnek a születésnapra, de egy szirtes telefonszámot szeretnék, mert ezügyben meg akarom kérdezni a véleményét, nem biztos, hogy ma, mert a műsorban még négy és fél perc van hátra a tévében, és nem szeretném elveszteni a tévénézőket. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem? Jó, most már csak hallgatom önöket, már nem húzok strigulákat. Az első tízben, döntő többségben voltak az igenek. Tehát dörö.fi alajános gmail.com szirtesági telefonszámot kérek. Függetlenül attól, hogy szerintem nem biztos, hogy ez ügyben meg akar majd nyilvánulni a nagy nyilvánosság előtt. Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem nem. Mert egyébként akkor a tila se vezethetni a műsor, azt meg nem, tudom, most már Egyszer volt Budámba. Van benne logika. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem? Jó, most már csak hallgatom önöket, mint ahogy mások is önöket hallgatja, de már nem tudnak részt venni a szavazásban, mert az lezárult. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Oké. Okay. gmail.com küldenének nekem egy ági telefonszámot? Aki tud, hogy tudja a telefonszámot, az elküldheti SMS-ben is. Valami nekem itt, itt, itt, ráadásul nagyon nem stimmel, mert nem egy másik pálmai Anna indult, aki, mert volt egy, egy gyerek szereplője ilyen tévéműsoroknak, és talán ő is pálmai Anna, mert amit elküldött Gusztáv, az a színésznőt mutatja, Hóha! Uh, De mindegy, ha valaki küld egy szírtesági telefonszámot, akkor azzal le lehet egyszerűsíteni a helyzetet. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Jó, ezzel befejeztük a szavazást... Kaptam egy szírtesági telefonszámot, hogy ez tényleg az-e? E, azt nem tudom, ez majd kiderül. Kaptam még egyet, de ez más, mint az előző. Most már több szírtesági ági telefonszámom is van. Sikerült zeneileg valami fölmet förmedvébe belefutni itt a végén, de most már csak másodpercek vannak hátra a műsorban is közben bele is zavarodtam, mert ugye mondtam, hogy Trokán Péteréknek is van egy, egy lány de azt gondolom, hogy most súlyosan utána kell néznem, hogy ki kicsoda, és akkor utána telefonálnom. Igen, a súlyos tévedésben voltam. Jó reggelt! Jó reggelt. az reggelt! A gyerekszerelpő Patai Anna volt az a így, így, így, így, így, így. Akkor én itt mindent kavartam. Igen. Igen. Tehát egy, egy, egy, de akkor felhasználom az önnel folytatott telefont, és föl is Patai Anna... Igen... És Trokánóra, tehát, tehát sikerült két olyan e, embert is behozni, akinek semmi közük a történethez. És ön nagyon jól telefonált, hogy itt Igen. kavartam. Igen, e nem tud. De, de, de, de az tök jó, amikor valaki úgy segít nekem, hogy sikerül yeah. e, azzal elérni az, hogy az a homály, ami az én fejemben elég, hogy van, de ha elmondom, akkor az még terjeszt, még kikerül a külvilágba is, tehát én Patai Annával tévesztettem yeah. össze, és ragyogói telefonat. Köszönöm a segítséget. Nagyon széles szemfutalászak. Én is, akkor egyet telefonálok sorban. és utána telefonálok, ami majd hangban másféleképpen is így jelentkezik. Holnap csütörtök van. Igen, ja. Csak Aztán gondolkodtam, hogy csak meg most kontrollálom a telefonszámokat. Jajajaj! Kicsönk, a beszélgetést nem fogják hallani, csak azt, amit én beszélek benne. De nem veszik fel. Ja. Tessék! Jó reggelt, Horát Péter! Most A kristától ki fogsz kapni, ezért biztos, hogy nem tudtad a pálmai hát, hogy a szintesági lányom egy remek kinésztő. miért kéne azt az az az nekem tudni? Kultúrám... Könyörgöm, hát én... Hát, Jaj, hát azért, hát. figyelj, na mindegy. Az, ezért biztos, az, az hogy nem fog szó... kikapni, különöztekítettel, hogy Már... semmit nem kaptam tőle ez idei vagy nem nézi a műsort, vagy ő se tudta, hogy kinek a lánya. Várjá, de volt neked egy óriási mondásod, és az mindenrel illik, ami itt van az elmúlt... 10 év vagy 12 évben, ahol az a civil apáéjában, ezt fölírtam, kinyomtattam, kiraktam. Azt mondta a civil hogy ez egy nagy őszintétlenségi filharmonikusok amit van. Óriási mondás. Emlékszel erre a Hogy nem de? emlékeznék. Előre nem megírt poinjaim vannak szemben másokkal. Most telefonálnom kell, úgyhogy elnézést kérek, de a hátralévő időben egy támogatott beszélgetést fognak hallani. Egy másodperc türelem... Névben, amit össze lehetett kavarni, azt mindent összekavartam, de azt hiszem, hogy sikerült úgy csinálnom, hogy közben nem volt teljesen értelemzavaró. Fiala János vagyok, lehet? Jó, köszönöm szépen. Akkor vonalban van. Egy bemutatkozást kérnék. Sándor András vagyok, a Fővárosi Nagy Cirkusz pedagógusa. És arról fogunk beszélgetni, hogy mi, miért és hogyan van online, ami ugye szoros összefüggésben van sajnos a koronavírus járvány jelenlétével. Nézzük azt, akkor ami Ebben az ön reszortja, pontosabban mondva az ön reszortjához tartozik. Igen, most ősszel a koronavírus járványnak a második hulláma az valóban ismét nagyon nehéz helyzetbe hozza az előadóművészeti intézményeket, így a fővárosi nagy cirkuszt is, hiszen az látszik, hogy az a nyári fellendülés, ami a látogatók számának újbori növekedését hozta magával, az most megtorpant és a nézők, a közönség újra nem tud elindulni otthonról, újra nem tud menni színházakba, cirkuszokba, és ezért döntött úgy ismét a fővárosi nagy cirkusz, hogy az online térbe költözik, online üzemmódba kapcsol, hiszen mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb kulturális élményt biztosítsuk a közönségünk számára. Beleértve, hogy az is meg lehet érteni egyébként, hogy családok kétszer is meggondolják, de ha lehet, akkor háromszor is, hogy elmenjenek, vagy ne menjenek el, hiszen egy ilyen cirkuszlátogatásnál most szinte minden korosztály érintett, és egy családnak halvány lila gőze nincs most már arról, hogy melyik korosztályt féltse a legjobban attól, hogy érintettje lesz a koronavírusnak, hiszen korábban ez csak az idősebbekre vonatkozott, adott esetben a nagyszülőkre, akik kísérők voltak, de most már ez az ifjúságról is vonatkozik, és a, a, a látogatóknak a jókora része, vagy a zöm, az fiatal, de ezzel együtt családok mennek el, tehát akkor, amikor ezt megfontolás tárgyává teszik, az nem a cirkusz ellen van, hanem azért van, mert nem akarnak betegek lenni, és ezt meg lehet érteni. Így van, természetesen, mi is nagyon megértjük, és pontosan ezért kívánjuk azt a többlet lehetőséget felkínálni a közönségünk számára, hogy akik nem tudnak személyesen eljönni a fővárosi nagy cirkuszba, nézők, családok valóban, a gyermekközönségünk nagyon nagy a cirkuszban, akik személyesen nem tudnak eljönni, azoknak ez egy többlet lehetőség, hogy az online térben fel tudnak csatlakozni. Nagyon jó, amit mond, hiszen tegnap arról beszélgettünk, hogy ez ezzel együtt, és akkor majd segít nekem, van olyan alkalom, amikor személyesen is jelenlétüket tehetik. Ez mikor van? Így van, tehát a fővárosi nagy cirkusz nem törölte az előadásait. A hétvégi előadások továbbra is élnek személyesen, és várjuk személyesen is a nézőinket, a közönséget, természetesen a fővárosi nagycirkus... Mert ezek eddig a leglátogatottabb napú gondolom. Így, így van, így van, tehát a hétfégi előadásaink azok továbbra is élnek, természetesen mi mindent megteszünk a biztonság és az egészségvédelem érdekében, tehát olyan önkorlátozó intézkedések kerültek bevezetésre a fővárosi nagycirkus nézőterén, illetve közönségforgalmi tereiben, mint például a kötelező maszkhasználat, Automata készfertőtlenítő folyadékok kerültek kihelyezésre, illetve minden második sort a nézőtérel lezárunk, és így a biztonságos védő távolságot meg lehet tartani. Sőt, a közönségszolgálati munkatársaink még arra is figyelnek, hogy az azonos sorokban ülők az egy vagy a két ülőhely távolságot lehetőség szerint meg tudják tartani hát a fővárosi nagy cirkusz biztonságos, ezt szeretném aláhúzni, várjuk a nézőinket, de megértjük, hogyha valakik úgy döntenek, hogy nem tudnak eljönni, számukra pedig ezek az online közvetítések Ennek fognak Ennek most csütörtökön lesz talán a debütje. É, így van, alapvetően két szinten fognak megvalósulni ezek az élő online közvetítések. Csütörtökön és pénteken elsősorban gyerekek, iskolások számára Tartunk úgynevezett rendhagyó cirkuszpedagógiai tanórákat. Ezek Ezek 11 órai kezdettel tekinthetők majd meg a fővárosi nagy cirkusznak a csatornáján, illetve közösségi oldalain keresztül. Azt szeretnénk kérni a pedagógusoktól és azt szeretnénk kérni az iskoláktól, hogyha tehetik, támogassák meg ezt a fajta kezdeményezésünket. Ahogy ön is mondta, valóban a gyerekek a legnagyobb részét teszik ki tulajdonképpen a cirkusz látogatóknak. Nem szeretnénk őket sem cirkusz nélkül hagyni, ezért találtuk ki ezeket a 45 perces endhagyó cirkuszi foglalkozásokat. Mit jelent az, hogy ezek a Lázár Ervin program részét képezik? A Lázár Ervin program a magyar kormány által életre hívott és az előadó művészeti intézményeket látogató, program, amely tulajdonképpen lakóhelytől és szociális helyzettől függetlenül minden általános iskolás gyermek számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer ingyenesen megnézzen egy előadó művészeti produkciót, és a program kidolgozása során a hatodik osztályosok jutottak a fővárosi nagy és ez azt jelenti, hogy minden hatodik osztályos diák az ország területéről a fővárosi nagy érkezik egy cirkuszművészeti produkciót megtekinteni, illetve csak érkezne, hiszen már tavasztal is idő előtt le kellett állítani a programot, illetőleg most ősszel sem tudott újra elindulni ez a program, tehát mi nekünk az a kívánalmunk, és mi azt szeretnénk, hogy azok a Lázár Erdmén programban amúgy résztvevő gyerekek, akik most sajnos nem tudnak eljönni a fővárosi nagycirkuszba, ők mégis részesüljenek a cirkuszművészetnek az élményéből, és számukra ezeket, a 45 perces cirkuszi tanórákat szeretnénk odaadni, amiben természetesen nagy hangsúly van a cirkuszművészeti produkciókon, ezek is élő bejelentkezések, de mellette egy kis ismeretanyag, egy kis tananyag, egy kis tudás is. és péntek? Így van, csütörtökön pénteken 11 órai kezdettel, így van. Van-e más jellegű online közvetítés? Igen, szombaton, most szombaton fog debütálni október 3-án, 3 órai, 15 órai kezdettel a most futó műsorunknak, a tündértánt nővarász című cirkuszi produkciónknak az élő. Közvetítése. Tehát ez azt jelenti, hogy lesznek ott olyan nézők is, akik személyesen uh -huh. el tudnak jönni a Fővárosi Nagy de akik nem tudnak eljönni, nekik pedig az online térbe kiközvetítjük, és ez kedvezményes jegyárral lehet a Fővárosi nagycirkusz honlapján keresztül megváltani, és akkor, ahogy a kampányunk szól, cirkuszélményt a nappalitba, televízión, okostelefonon keresztül, akár egy-egy néző, de akár az egész család is élőben megtekintheti Jó, ezt a műsoron. Ez, ez ebben az esetben a szok illetően ez valamilyen anyagiakért cserében van. Így van, egy kedvezményes jegyárat ö, határoztunk meg azok számára, akik ö, személyesen nem tudnak eljönni. Ez mennyiben de... kísérleti jellegű a szónak abban az értelmében, hogy egy alkalom az nem mérvadó, de majd ha több ilyen lesz, akkor kiderül, hogy mekkora közönség érdeklődés van ez iránt, és akkor ez egy új formája lesz majd a részvételnek? Ö... Elmondható, hogy ki volt már ilyen, ilyen. korábban, mert említettem, igen? Igen, igen, volt már ilyen korábban. De, de, de pénzért? Nem pénzért. Azért nem mondom, pénzért. hogy e, e tekintetben ez egy új konstrukció. Így van, e tekintetben. Tollára emlékszem, van, hogy volt, de az, hogy ez így kombinálva legyen, ilyen még nem volt. Így van, és ezért is döntöttünk úgy, hogy egyelőre csak a szombat mm -hmm. délutáni előadásaink tekintetében hirdetjük meg ezeket a ezeket a lehetőségeket, illetve ezeket a jegyárakat, és annak függvényében majd, hogy mennyien döntenek úgy, hogy felcsatlakoznak, és megnézik élőben hát, ezeket azokat. Az, az sorokat. van, amit én feltételeztem. Így, Így az. Azt tudja, vagy ne kérdezzem, hogy mekkora aparátus dolgozik ezen bizonyos előadások közvetítésén? Hiszen én gyakran vagyok cirkuszban, és látom, hogy mindegyiknél van kamera, de adott esetben egy ilyen közvetítésnél több kamera is van, ha tudja, akkor mondja, ha meg nem, akkor elnézést, hogy olyasmit kérdeztem, amit ön se tud. Van szerencsém tudni, hiszen én is valamelyest közreműködöm ezekben az élő közvetítésekben. Nagyon nagy szakmai stáb, nagy szaktudással, nagyon nagy energia ráfordítással dolgozik azon, hogy a lehető legszínvonalasabb... És mondjam, hogy ez egy ebben. kvázi igazi televíziós közvetítés. Elmondható, hogy Hogy igen. annak az igényével van. Elmondható, hogy igen. Négy kamerával fogjuk közvetíteni ezeket a Cirkuszi produkciókat mellette világosítók, hangtechnikusok pedagógusok, a konferenciánk fog szerepet vállalni ebben, tehát egy nagyon komoly szakmai stáb az, aki Jó, sokat beszélgettem cirkuszművészekkel, vagy relatíve sokat beszélgettem másokhoz képest ilyen online közvetítésekről. Ugye ez két dolog jut az embernek automatikusan az eszébe. Egy, hogy semmiképpen emberek emberek cirkuszműsor nélkül. Kettő, hogy ugyanakkor maguknak a művészeknek azért egy nagyon fura élmény az, hogy adott esetben teljes Üres, vagy nagyon gyír lelátók előtt e, e, mutatják be a produkciókat, és e, ahogy én emlékszem, a cirkusz esetében még az sincsen meg, amit egyébként a labdarúgomérkőzéseknél se olyan nagyon igényleg, hogy mindenféle mesterséges hangok beadásával imitálják, mintha lenne közönség, ez a cirkuszban természetesen elmarad, így aztán a tapsa bravo nincs jelen, nagyon fura érzés lehet ez a művészeknek Egy felől, más másfelől pedig fura lehet embereknek otthon nézni előadásokat, amelyeket addig vagy eladdig elsősorban vagy kizárólag személyesen élveztek. Igen, mind a két megállapítás helytálló és igaz. Valóban az artista művészek számára már a tavaszi helyzet is az első hullám alatt nagyon nehéz volt, amikor kiárási korlátozás került bevezetésre, és nem tudtunk fogadni nézőket a fővárosi nagy és ez a helyzet is most, hogy egy csökkentett csökkenő tendenciát mutató nézőszámmal jelent. Nehéz helyzet az artista művészeknek. A világ különböző pontjairól, világhírű artistákról beszélünk, tehát a világ legjobb cirkuszművészei vannak jelen a fővárosi nagy cirkuszban. Nehéz helyzet nekik és pontosan őket is szeretnénk azzal segíteni, hogy az online térbe kiajáljuk ezeket az előadásokat, és majd elmondhatják, hogy még a személyes közönségen kívül ö, ö, még többen nézik ezeket az előadásokat. A megállapításnak a másik fele is igaz, hogy a cirkuszművészet egy nagyon interaktív műfaj, egy nagyon interaktív előadó művészeti szórakoztató ág, ö, tehát az, hogy tévén keresztül, okostelefonon keresztül nyilván azok a hangok, azok, a, azok az illatok, az a látványvilág nincs, jelen, az a nézők számára is probléma, de mivel a rendkívüli helyzetek ilyen rendkívüli megoldásokat kívánnak, ezért arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen kiajáljuk az online térbe. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm az érdeklődését. Viszont hallásra, és őszintén remélem, hogy maga a konstrukció megmarad, miközben maga a járvány elmúlik. Sok sikert Köszönjük. hozzá, és saj, őszintén sajnálom az apropót. Köszönjük szépen, minden jót. Viszont hallásra. Önök támogatott tartalmat hallottak... Sándor Andrászt hallottak.